Gjithë falendërimet dhe lafdërimet jam për Allahun subhana wa ta'ala Sotin e gjithësis e falendërojmë Allahun subhana wa ta'ala i cili thot o ju që kini besuar friksoj unë i Allahut me sinceritet o ju që kini besuar friksoj unë i Allahut dhe bë uni prej të sinqertë dhe jini me të sinqertët në fjalë dhe në vepra dëshmoi se nuk ka të adhuruar të merituar më me të drejtë përveç Allahut ai është i vetmi i adhuruar nuk ka ortak dëshmoi se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij njeriu më i sinqert në fjalë dhe në vepra o zot falë bekoje dhe mëshiroj atë familjen e tij shokët ti, e tij padësuesit e tij besnik deri dit në ditën e gjykimit ndëruar shikues Një të kemi përësëri në temat bi moralin e profetit sëllallahu aleyhu sëllem. Moral nga i cili duhet të karakterizohet të gjdo musliman. Gjdo musliman që besonë Allahun së fa na o tala dhe ditën e gjykimit. Dhe që e merë për busull orientuese Të dashurin Allahun Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në misionin e kaluar folëm për sinqeritetin. Ëndërsa sot, me lendë vullnetin e Allahut subhanahu te ala, do të flasim për gënjeshtrën. Për sa i përket për kufizimit, nuk ka nevojë për të një përkufizim të veçantë se të gjithë njerëzit e njohin Gjnjishtra është të kunder taj realitetit, si dojtë që të shprehet kjo, me fjalë, me vejpra, me shenja, madje dhe me heshtje, atër e kur nuk dëshmon të vërtetën. Gjnjishtra më e madhe është gjnjishtra ndaj Allahut subhana motala dhe të dërguarit ati, a.s.a. Kjo konsiderohet kufër, mohim, Dhe nëse vdes këgjnjështar pa u penduar të ka laus fanautala, do në të shkojtë përjetësisht në zjarë në gjahenemit. Gjnjështrat i shpifin pa besimtarët. Thotë a laus fanautala, inë në ma jeftaril këdhib, inë në ma jeftaril këdhib e ledhine laj, u minune bi ajati lah, u lajk, humur ka dhibun. Vërtet, gjnjështrat i trilojnë vetëm ata që nuk besojnë Allahun, nuk besojnë shpallive të Allahut për kërisht, ata janë nginjështarët e vërtet. Allahusë fa na o tala, në ka këshiluar që të ruhe më nga nginjështra. O la të kulu li ma tësifu elsinët e kumë, elsinët e kumën këdhib, hadha halalun o hadha haram. Li tëftëru ala Allahi këdhib, inë në ledhine jëftëru në Allahi këdhib, la ju flihonë. Prandaj mos thoni me gjuhtutuaja arena gënjeshtra. Kjo është e lejuar dhe kjo është e ndaluar. Mos thoni gënjeshtra për Allahun. Me siguri, ata që trillojnë gënjeshtra për Allahun nuk do të shpëtojnë. Ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush gjen ndaj meje qëllimisht, le të përgatisë vendin e tij në ziarë." do me thënë, a i që vëgjeni qëllimisht në profetit sallallahu aleyhu a sellem, le të bëhet gati për një vënd në zjalën në gjëhenemit allahu në ruajt, për e ti, vënd në të cilin do të banoj përjetësisht. Islami e dalon në gjenjështërën kategorikisht, edhe atëhere kura ju bëhet del në formën e shakas, shakas, ka njërës, që mendoj se gjenjështra është elejuar kërë edhe thjeshtë bëhet për shaka e për të bërë të tjerdë që të qeshin. Faktikisht, gjinjeshtra është haram në islam e daluar madje dhe atë herë kërë bëhet me shaka. Profeti sallallahu aleyhu e sallem thot vërtetë unë bëj shaka, mirë po edhe atë herë them të vërtetën. Një herp i dërguar i allaut sallallahu aleyhu e sallem i ka thënë një gruaj e të moshuar se plakat nuk do të hynë në gjenetë. Plaka uçetsua shumë dhe filloi të qajë. Mirë po profeti sallallahu alaihi wasallam menjëherë ia sierroi se çfarë kishte për qëllim ato fjalë. I tha se gratë besimtare kur të futen në xhenet do të jenë të gjitha të reja të një moshe. Allahu do t'i rinojë dhe për të siç do të mbeten në xhenet ashtu të reja. Nuk do të mplaken kurrë. Atëherë plaka uçetsua. Shokët e të dërguar të Allahut sallallahu aleyhu sallam në të regojnë, se kanë qenë një u thime profetin sallallahu aleyhu sallam, ndikun një vend u ullën të pushojnë. Rën të flinin. Njëri i cilë kishtë rën të flin të, kishtë shëgjetën të koka, një shoku i vetë i amer shëgjetën dhe i kur ngrihet në të rembet. Dhe shokët e tjerë qeshin. Këto gjë kur e merve shë profeti sallallahu aleyhu sallam,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 Mosua, mosua mësojnë në njështër në kyshë në vejgjeli. Qofte dhe duke luajtur me ta, Amr bënu Asi, Abdullah bënu Amr, bënu Asi radi Allahu anhuma, thotë se i drguar e Allahut sëllallahu aleju sëllam ishte prezent në shtë pinë tonë, ku nëna më thiri duke me premtuar se do të të të mjab njab di shka hurma. A të here, profeti sëllallahu aleju sëllam e pythi se shfar do të japësh, tha po do të japë hurma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 të vërteta, por dhe të reme. Dhe nëse përhapë gjithë që dhe gjonë, atëhere, dashur pa dashur ka përhapur dhe gjenjështërën. Pra ndaj duhet të sigurohet për lajmin i cili i vjenë. Dhe pastaj, dhe sidomos, kur vjenë nga persona të pandërgjeshëm, duhet jetë shumë i kujdeshëm. Nga se të gjenjeshë, nuk me aftohërë, nuk është kush qëllimi. Sikur se ne theksuam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë kush thotë diçka dhe mendon se po gënjen, ky është njeri prej gënjeshtarve. Gënjeshtra është për hapur shumë në këtë gj. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë tre personave Allahu subhanahu wa taala nuk do t'u flas në ditën e gjykimit. Ai nuk do t'i shoh, nuk do t'i shikojë.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 Çetë ignorojnë vlerat dhe virtutet e larta morale dhe të largohen nga qëllimi esencial për të cilin janë krijuar. Ata paraqëjejnë muralin e shëmtuar dhe veset e urta të motivuar nga babzia, makuturia dhe lakmia për para dhë pushtet. Kush fleton librin e Allahut subhanahu wa taala do të gjejë se në më shumë se 200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 e munafikut e hipokritit janë tre dhe ka përmëndur të parën kur flet gjenjen, kur premton, e thyën premtimin. Dhe kur i besohet, a i trahthon. Në një adit tjetër profetis sallallahu a.s.m. thot 4 cilësi, nëse gjendet e kënjë person, a i është munafik, hipokrit, 100%. E nëse ka njërën për këtyre, a i ka një cilësi të hipokrizis, dhe risa të heqëdorë për esaj. Cilat janë këto cilësi? Tre të përmëndura në audithin e parë, po shtot e dhe një e katërt. Kur fletë gjenjim, kur i besohet, trahton, kur premton, e thujen premtimin dhe fundit e katërta, e rejë përmëndu në këta audith, është se kur konfliktuohet, pra hynë në konflikt me të tjeret, a i bënë poshtërsi, te kalonë gjdo kufi. Ima muslimi shtonë një pjesë të fund të aditit, një shtes, dhe të cilën thotë se edhe nëse, dhe më thënë kjo është hipokrite, edhe nëse a gjëronë falit, apo pretendonë se është musliman. Gjënjështra është një nga gjunahaj të më të më dha që e qonë njeriu në zjarin e gjehenemit, Allah unë arruajt për ti. Thotë profetisë, sëllallahu aleyhu a sellem, gjënjështra qonë prishje morale,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 sa që a i nuk mund të ri pa gënyër, atëhere, pikrisht në atë moment, a i shënojt e ka lau s'pana o tala gënyështarë, dhe atëhere nuk kam më shpëtim për te, Zotin Arruajt. Në përmjet gënyështërës, përmbyrse standartet, vlerat këthehen vese, e mira bëhet e keqe, por dhe e keqa e mirë, e vërteta parashitë dhe si e gabuar,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 duke i thënë, o baba e jënë. Gjallu ytë ka vjedhur, ne dëshmojmë vetëm atë e qëdim, ne nuk mund të parashikonim të panjohurën, pyet banorët e qytetin dhe të cilin kemi qenë, dhe karvanin me të cilin kemi uhtëtuar, ki besim të këne. Në faktë të radhë, ata thanë të vërtetën, por Jakubi a.s. nuk u besojë,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 në dit në kja mejti dhët i shohë shpityrat e të të, të nëzira, a nuk është gjehenemi vëndi i kryelartve? E ndresa i dërguarë Allahut sallallahu alaihu sallam thot, kush i merë pa dretësisht muslimanit në përmjet betimit të rejshëm, i merë diçka? Këti personi Allahut s'pana ota ala, i ja akandaluar hyrien në gjenet, dhe vëndi ti eshtë në zjarë. Një buri tha o i dërguarë Allahut, Edhe nëse as diçka e vogël, pra e merr diçka të vogël nëpërmjet betimit të rreshëm, po tha profeti sallallahu alajhi wasallam, qoftë edhe një copë miswak, ë? Miswaku është ai që ë uh, përdoret për dhëmbët, për pastrimin e dhëmbëve, qoftë një copë miswak. Ministari do të dënohet në varr. I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka parë një ëndër dhe ju jeni dini që ëndra e profetëve është e vërtetë. Allahu s'pana o tale i mundësoj profetit sëllallahu resëm të shohë një skend të lahtarëshme. Mdis gjera dhe që pa, i shëshruar nga dy enjëj, profetit sëllallahu a.s.m. pa dy njerës. Njeri i shtrir dhe tjetëri qëndron të koka. Kryqë qëndron të koka kështë një sharë hekuri me të cilën i apriste, dëme niste tja apriste duke nisu nga goja dhe gjithë fiturën derin brapa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 ndërsa ata i than se njeriu i cili dënoi në këtë mënyrë ishte ai i cili kur zjohej në shtëpinë e tij përpiqej të përhapte gënjeshtra, do të thënë vetëm gënjente tër ditën dhe përhapte gënjeshtrën gjithandaj. Në një ajet Kuranor, Allahu subhanahu wa taala e përmend gënjeshtrën fill pas direkt pas shirku i dhjetaris. Kjo është gjërënd. Ju e dini që i dhjetaria Shirku është gjuna i mëmadh që bëhet në tokën e Allahut subhanohual. Fot Zoti i lartmadhëruar, foshteni burrit se min al-awthani wztenibul qawla az-zur. Pra largohuni prej dotësiseve i idhujve dhe largohuni nga fjala e rremë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjunahet e mëdha janë. Ka përmendur fillimisht shirkun, idhujtarin, keqtrajtimin e prindërve dhe në fund betimin e zjutës. Pse u quaj zjutës? Zhytës, sepse është, kjo është betim i rem, që e zhytë njëri unë në zjarën e gjahenemit, Allah unë arruajt për ti. Shëshëria në të cilën paksohet gjenjështra dhe nga anë atyter përhapet, më fanë, shëshëria në të cilën paksohet sinceriteti dhe përhapet gjenjështra, është e destinuar të shkatërohet, në të kur nuk mund të ketë stabilitet, njërzit kur nuk janë të qetë,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 të zjedhura, të sahabve për gjinjështërën. Do të flasim, inshallah, u të alejtështu për tre raste në të cilat lejojt gjinjështëra, si dhe faktoret kryesor që nëndihmojnë ne për të fituar sinceritet dhe për të larguar nga gjinjështëra. O salallahu ala nebina Muhammedinu ala alihi u sahbihi vë selamat e sinimën këthira. Vë selamu alaikum u rahmetullahi. Bismillah, welhamdulillah, wassalat, wassalamu ala, ala resulillah. Trethe një të zhidhura, nga fjallët e sahabve, radiallahu anhu, zëti qofti kënashu me ta. Në fillim, po përmënd fjallën e bubekrit, radiallahu anhu, i cili ka thënë, rrua ju një nga gënjështra, sepse ajo e largon besimin. Ndërsa umeri, radiallahu anhu, thot, besimin e riut nuk e arinë vërtetësin e plotë,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 Një shtrash e ndaluar ai nuk lejohet vetëm nëse në tre raste të domosdoshme. Në luftë e para, për të pajtuar njerëzit që janë grindur, dhe e treta mes bashkëshortëve për të vazhduar bashkëtesën mes tyre. Në dashurinë mes tyre. Kështu për shembull, nëse një mizor kërkon të vrasë një bekimtar pa drejtësisht dhe ti e di se ku ndodhet këbjesimtar, lejohet që ta gjenjesh kriminellin. Ma diesh e ke për detyr obligohesh që të mos i të regosh atit e vërtetën. Nëse në luft nuk ka rrijet qëlimi, betëm se në përmjet gjenjesh të rësë, apo kur përpichesht bashkosh dë njërës, apo nuk mund të regullohen raportet mes bashkordëve vetëm se do gënjy, duke gënjur atëherë lejohet gënjeshtra, por keni parasysh me një kusht të vetëm, që të mos i tejkaloj kufit të arsyes dhe të përdoret vetëm atëherë kur është e domosdoshme. I dërguari Allah, Allahu sallallahu alejhi wasallam thotë nuk është gënjeshtar ai që pajton du njerës. Aludon në të mirë apo thot fjalë të mira dhe një hadit tjetër, thotë profetis sëllalavu a.s. nginjesh një tëra lejohet vetëm në tre raste, kur buri i fletë gruas së vetë për të knashur, në luft, dhe për të pajtuar mes njerëzve. Më lejoni të them dy fjalë për nginjesh tërën e një prillit. Për ne besimtarët, nuk ka rëndësi legjendat, nuk ka në rëndësi legjendat e për hapura që flasim për zanafilën e kësaj gjinjishtre, se se ka rëndësi verdikti fetar, pra vendimi i shëriatit islam. E rëndësishme është dhim se gjinjishtra në islam është haram. Dhe muslimanët e parë nuk e kanë njohur. Një prillin e kanë shpikur armisht e muslimanve. Disa njërës e konsiderojnë gjinjishtrën si një lojsh shkathësie apo njështë zjuarësi dhe inteligentëse. Por, në të vërtet, gjenjështra fakton po shtërsin e njëriut, liksin e moralit të ti, dobesin e fejsët ti, e pra, gjenjështarin nuk mund tjetë kur inteligent, apo i zjuar. E shohë më rëndësi të theksoj se në një prill ka ndodhur shumë gjari e trishtuese për shkakt gjenjështrave të mundi lehtve, Një djarë që e tonë të larkë familjes e gënyuën se prindrit e vetë i kanë bdekur dhe a i pësoj një trëndit e të rëndëra në depresion. Një tjetëri i thanë se si e jashë djegur shtëpia, ati ratëfikët me njëherë. Dhe një tjetër për shkaktë një njështërës u godit nga paraliza. Një burë e kanë gënyuër se grua e ti e të rathojë me një tjetërë aji shkon dhe e vëret gruan pa dretësisht, të tila njëjarje esë të trajgjike ka ndodhur për shkakt të gjenjështërës. Të gjitha këto, vetëm e vetëm për shkakt të gjenjështërës, cilin islami e ka ndaluar qoft edhe kura jo bëhet me shaka. Por edhe logika e shëndosh dhe arsye e këlluar nuk e pranon gjenjështë në këtë vestë të ndyrë. Kështu në bëhet e qartë,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 për arritjen e sinceritetit dhe në largojnë lektësisht nga gënjështra. Së pari, bështetja e sincerit e këllahu sëfëhana vëtala, duke e lutur Allahun sëfëhana vëtala që në bëjë pretë të sinceritve, e të në largojnë nga gënjështra dhe gënjështarët. Të ndihem bikëshyri në Allahut sëfëhana vëtala e të jemi të vedishëm, sa Allahut di gjithë shka për ne, a i digjon në gjdo fjalë dhe shekë gjdove primin tonë,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 e të mëzvuaj gjithë gjithë jetës e ti leti i dukoj ata me sinceritet qysh në vegjili dhe të mos i gënjej të vegjilit sepse ata shumë leht e mësojnë dhe përvetësojnë gënjeshtërën nga prindrit e tyre farja namazit është një faktor shumë i rëndësishëm për profitimin e sinceritet dhe për largimin nga gënjeshtëra kjo sepse namazi e ndalon njëri unë e pengon njëri unë nga dveset e urta dhe siljet e shëmtuara. Kurani famelartë, kurani ishendë, kur lecëzohet me përqëndrim dhe vepërohet, kuptohet për mbajtja e ti dhe vepërohet si pas ti, ndihmon shumë përforcimin e njeri u në rrugën e drejt dhe largimin e ti nga të këqijat. Pa dyshim, sinceriteti është për drecësis më të madhe dhe gjenjështra është vesim më i shëntuar, më i ndyrë dhe më i poshtër i njëriut. Shësherimi me njërës të mirë dhe distancimi nga gjenjështarët e ndihmon njëriun shumë për të fituar sinceritetin dhe për të larguar nga gjenjështra. Kjo, sepse njëriun ndikohet shumë nga ambientin nga kujeton dhe nga njërzit me të cilet shësherohet. E lusë Allahun e lartë madhruar, që na dhuroj sinqeritet në, në fjalët dhe në veprat tona. Allahu na ruajt nga gënjeshtra, nga çdo vesë ndyr, e sjellje e shmtuar. Allahu na ndihmoft në zbatimin e urdhrave të Tij dhe na largoft nga dalësat e Tij. Sallallahu alal nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalatu taslim kathira. Alhamdulillah rabbil alamin.